Partea a doua Capitolul 4 Ștefan, cu gândul la tatăl său, pe care îl lăsase să petreacă acolo cu cei trei în cărciumă, nu observă când intră în birou că la cealaltă masă stătea Nichi și lucra. Ștefan era de serviciu de noapte și secretarul general l-a ajutat să pagineze numărul de Crăciun, care trebuia să apară în ajun. De ce l-oi fi lăsat pe tata să doarmă la Nilă? Se întreba alu parizian. O să mă duc după el să-l iau cu mine. A, nu, nu. Știu de ce? La ce m-am gândit în clipa aceea? Până seara vor fi toți beți, cu tata în cap. Lasă să stea acolo. Sunt prieteni. Pe lângă că sunt rude, au multe să-și spună." Bună, Ștefane," zise Nichi. Pe lângă faptul că intri de afară și trebuie totdeauna să dai bună ziua, sunt și mai bătrân ca tine." Ce e cu tine? Ți s-a întâmplat ceva? a intrat în birou și te a uitat la mine drept în ochi. mai adaugă el, semn că aștepta o explicație." Nu era nici de cum supărat, ci doar curios. Mă scuzați," zise Ștefan. Odată nu l-am recunoscut pe tata pe drum, cu toate că am dat nas în nas cu el. A trebuit să aud multe cuvinte până să-mi dau seama că mergeam pe șosea, că m-am întâlnit cu tata și că mă întreba unde mă duc." Bă," zice, Ștefane, ce e cu tine?" Acum tocmai mă gândeam la el. L-am lăsat într-o cărciumă cu lui și nu-mi mai aminteam de ce i-am spus unuia din ei, cel la care și eu am stat, să-l ia la el să doarmă peste noapte." Mă simțeam vinovat. Ștefan se așeză la biroul său, unde l-aștepta un maldar de telegrame. Ți-am dat ieri un reportaj, zise Nichi. De ce nu i-ai dat drumul? Mi s-a părut că e nepotrivit pentru ziarul nostru, răspunse Ștefan ezitând. Spusese ziarul nostru firesc, ca și când ar fi lucrat la el de cel puțin câțiva ani, și l-însușise. Cum nepotrivit? Ți-l-am dat eu, tresări Nichi. Se lăsă o tăcere. Secretarul general, în ciuda faptului că se afla în fața unei opoziții, părea mai degrabă curios să afle motivele acestei opuneri decât să-și impună autoritatea. Ștefan gândea. De ce nu i-o fi dat drumul el și mi l-a dat milie? La el a venit materialul scris pe flit. Era trimis de agenția TransOcean și Ștefan aflase de la ceilalți că materialele acestei agenții să aruncate la coș fără măcar să te mai ostenești să le citești conținutul. Puține știri și acelea tendențioase. Restul, materiale germane de propagandă. Fii atent, îl preveni Nichi, din cât în când trebuie să dai drumul și la cât un material de asta. Patronul s-ar supăra dacă ar afla. Nu cred, gândi Stefan, deși știa și el că marele ziarist se reduse direct și cu toată puterea talentului său de partea generalului. Ori generalul îi adusese la putere pe legionari, care aceștia îl ataca sără cu violență pe patron în presa lor verde cerându-i capul. E timpul să terminăm cu acest țigan din Ciorogârla, care a otrăvit atâția ani conștiințele și a făcut presa de râs cu șantajele lui. Se ceruse. Îl apărase generalul și ziua a apăruse mai departe. Grigore Patriciu știuse să fie recunoscător și generalul avea acum în el un sprijinitor sigur al dictaturii sale. Dar generalul lăsase să intre pe teritoriul țării instructori germani. Nu era deci de crezut că patronul îi simpatiza? Nu e de crezut. Gândi Ștefan Senin, deși citise nu de mult articole de lui, în care era învinuită de orbire și condamnată politica vechilor partide, care nu intuiseră din vreme puterea Germaniei și nu se orientaseră spre ea. Ștefan înțelesese că reproșul era altul. O politică mai clar văzătoare de apropiere, dar nu de supunere față de Germania, putea să ne ferească de dictatul de la Viena, de care aliații noștri occidentali nu ne feriseră. Și gândul că patronul ar fi germanofil nici măcar nu l-atinsese pe Ștefan. Ce cauți fă aici?" Îl auzim clipa aceea pe Nichi, apostrofând cu o violență neașteptată pe cineva, care tocmai intrase în birou. Ridică fruntea din hârtii și văzând în mijlocul încăperii o fată. Privirea sa se întâlni cu a ei, care i-o susținu clipe mai lungi decât ar fi putut o face o necunoscută, pe care o vezi prima dată. Era foarte frumoasă și purta o haină de blană de oaie și o căciulă foarte șic, dată ușor pe ceafă. Ștefan rămase cu ochii pe ea într-un dialog mut. Pe cine cauți? Pe tine, spunea parcă privirea ei. Chiar pe mine? Da, chiar pe tine. De unde mă cunoști? Am auzit de tine și am venit să te văd. Ești fa afară, tut Dumnezeu, mătii! Rupse Nichi fulgerătoarea vrajă care s-a asupra lui Ștefan. Ești afară să nu mă ridic, eu să te dau. În mod ciudat, frumoasa fată nu protestă, auzind cum i se vorbea și i se supuse, se dădea înapoi mergând cu spatele și într-adevăr se topi repede din birou. E dama a redacțiilor," zise Nichi, are și si și isculament. Ți le dă pe amândouă deodată." Ștefan era mut, părea neîncrezător. Apoi deodată se închină. Doamne, păzește," zise el. E stilul ei," zise Nichi, îți ia piuitul în câteva secunde. Nu-ți vine să crezi că o fată așa de frumoasă e o curvă. Să vezi ce a cancea cu ea." De fapt îl chema cangea. Era un redactor care făcea rubrica Palatului de Justiție, un băiat nu cu mult mai mare decât Ștefan și foarte stricat. Fuma în permanență țigare de la țigare și pe chipul său nu se stingea această patimă pe măsură ce era satisfăcută, ci din potrivă, intoxicația îi făcea chipul aproape roșu și buzele îi se învinețau fripte de jarul pe care le atingea, fiindcă fuma țigările până la cotor. Îi plăcea să dea și își risipea leafa la hipodrom, umblând apoi cu cerșitul prin redacții, fiindcă nu mai avea cu ce să mai mănânce. Scria însă bine. Micile lui cronici erau întotdeauna interesante. Ștefan se lăsase tapat din primele ore de acest băiat frizat, cu chipul aprins și în veșnică agitație după o sută de lei, care începuse să-i fie refuzată. Ai avut timp să-l cunoști pe ticălosul ăla de Teodorovici?" zise Nichi, Tipul ăla scund, chel și aproape d care abia ștârie picioarele prin tipografie." Șeful corectorilor!" exclamă Ștefan. Nici ăsta nare are bani." A, făcu el, acum am dau seama." El mi-a trimis-o pe fata asta, fiindcă mi-a și spus, după ce i-am dat 100 împrumut, dar vorba vine, a băgat-o buzunar cu un aer neglijent, parcă mi-ar fi spus, o să mai vezi un dărât la Paștele cailor. O să-ți ce zice, o fată foarte drăguță. Dăba să zic așa, de recunoștință că i-am dat bani, vrea să mă îmbolnăvesc. Am încercat să-l dau afară, dar s-au opus patru mii. zise Nicky. El e codoșul ordinar la acelei dame. Acum toată lumea știe, dar la început primul care a pățit-o cu ea a fost Cancia. L-a îmbolnăvit. Era să se curețe. Să vezi de ce. S-a dus la un medic să se trateze. Și ăla i-a dat să iasul familii de câte două din două în două ore. Și dracu să-l ia și pe doctorul ăsta ce i-o fi spus sau ce a înțeles cancea, că nu trebuie să-l dea. Și tot înghița pe aici prin redacție pastilele așa pe uscat până l-a văzut cineva. Mă, tâmpitule," zice, tu iai alea fără să vei nimic?" Așa mi-a spus doctorul," zice. Du-te, idiotule, imediat și beau un kilogram de apă sau vrei să te ducem la belu cu dricul primăriei?" Ștefan se posomăruse. Lucrarea în o timp de vreo oră. Apoi deodată a început să-l înjure de mamă pe șeful corectorilor și îi spuse lui Nichi că acum când vor urca sus în tipografie, o să se ducă peste el și o să-i tragă două perechi de palme așa bătrân cum e. Lasă-l în pace," îl sfătuie Nichi. Așa cum se întâmplă în mod curios, lumea ține la păcătoși. N-ai face impresie bună dacă ți-ai el. Au dreptate țăranii să se uite cu un ochi foarte neîncrezător spre orașe, pe care le consideră exact așa, pline de hoți, de prostituate și bol lumești, zise Ștefan. Nicky aveau un fel de a fi vesel fără ca vreo trăsătura a chipului său -o arate și doar semne imperceptibile, câte o exclamație, hm! sau o privire insistentă și fulgerătoare pe care ți-o acorda parcă îndemnându-te. Mai zi, e ce ai spus, amuzant. Intră o curieră care aduse noi telegrame. Niki îi dădu material să-l ducă sus și Ștefană îi întinse și el un tank de hârtii tăiate cu ca, și lipite cu pelicanolul nelipsit al oricărui secretar de redacție. Pe ușa pe care ieși fata, intră genarul. Își închease pagina sa umoristică și acum arătăcea fără treabă prin birouri, pufăind din trabucul său prost. Niki îl întrebă dacă sunt noutăți la radioascultare. Nu și nici nu cred că vor fi acum de Crăciun, răspunse băgenarul. Nu să înceapă Hitler invazia Angliei chiar acum, de anul nou. Și se îndrepta spre ușă, urându celor doi la mulți ani. Era clar. Se ducea acasă să-și petreacă fericit sărbătorile, lăsând grijă invaziei pe seama altora. La noi aici era pace. O obținusem cu un preț greu. Totuși eram în picioare, nu ca Polonia sau Cehoslovacia, care încerca să răsă mai existe. E drept că îi aveam pe legionari, dar o să vedem și cu ăștia ce-o fi. Așa gândeau toți. Așa gândea și băjenarul. Patronul era puternic, protejat de general. Lefurile erau mari. Ți-ai încasat gratificația? Îl mai întrebă Nichi. Cum să nu, de dimineață? Zise băjenarul încântat. Nu știu cine răspundise zvonul că anul ăsta patronul o să dea gratificațiile noastre de sărbători pentru înzestrarea armatei. Zvonuri! Mai spuse tot el și părăsi încăperea. Am primit și eu gratificație, zise Ștefan încântat. Vă mulțumesc, mi-a spus casierul că dumneavoastră ați intervenit pe lângă patron, spunând că lucrez bine și el a fost de acord. Niki se uite la el drept, confirmând prin tăcere. Apoi zise. Ziaristul nu trebuie să fie chinuit de griji materiale, în afară de cazuri când îți risipești toți banii într-o singură zi, cum face cancea. În viața mea nici eu, nici tata n-am văzut atâția bani dată”, exclamă Ștefan. Ce-ar fi să faci cinste? zise Niki cu gravitatea lui senină, atât de odihnitoare. După ce terminăm sus, în așteptarea numărului special, mergem undeva într-un loc foarte plăcut, într-o bombă. Îi spune Tunelul Norvegian. E aici, pe bulevard. Ștefan trestărit de bucuros ce era că îi se cerea să facă cinste. Și urma cu adevărat să facă, să plătesc adică el, ca un bărbat de seamă cu alt bărbat, și avea și cu ce, fără să se cunoască. Și îi zâmbi protectorului său. E o mare plăcere pe care mi-o faceți, va fi sărbătoarea mea de Crăciun.